פרק כ"ב: ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר, כך נא את בנך את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעליהו שם לעולה,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 וירא את המקום מרחוק, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה אליכם. וייקח אברהם את עצי העולה, ויישם על יצחק בנו, וייקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ואיה השה לעולם. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו השה לעולם בני, וילכו שניהם יחדיו. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, ויישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, וייקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמים, ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאום, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. ויישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים ויאמר בי נשבעתי נאום ה' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו. והתברכו וזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נערב, ויקום יחדיו אל בארשבה, וישב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מילכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו, ואת בוז אחיו, ואת קמואל אבי ארם, ואת כסד ואת חזו, ואת פילדש ואת ידלף, ואת בתואל, ובתואל ילד את רבקה. שמונה אלה ילדה מילכה, לנחור אחי אברהם. ופילקשו ושמה ראומה, ותלת גם היא את טבח ואת גחם, ואת טחש ואת מעכם.